Itt. És most közéleti háttérmagazin, főszerkesztő Fiala János. A műsort az uglói önkormányzat támogatja. Csöng. Igaz, hogy 8 óra 5-ről volt szó, és most csak 8 óra 4 perc van. Tiszteletem, Fiala János magyar hangja. <gül> Sőt, kicsit még hamarabb is. Oké. Okay. Én gondolom. Köszönöm. Mi önnek is. <gül> Tim... Tütü, tütü. Jó reggelt, fejigazgató főúr. Besegítelek az adásba, és hogy mindjárt meglegyen a megfelelő hang. Nem, hogy miért Ha Egyébként tegeződünk, vagy ki, ki, kitegeződünk magunkból, ha összeveszünk, de eddig nem vesztünk össze. Ugye ar arról volt szó, hogy még nem vagy adásban, hogy, hogy mi is beszélgetünk, de mi csak akkor beszélgetünk, ha a nép nem kérdez. Úgyhogy a népet beengedem. Voltak eleve, akik már jelezték, hogy szeretnének kérdezni tőled, úgyhogy kis türelmedet kérem már benne vagy az adásban, de keresek hozzá egy beszélgetőpartnert, aki nagyon régóta szeretne, ha nem is feltétlen, veled beszélni, de a saját tevékenységével kapcsolatban információhoz jutni, és másodperceken belül összehozlak vele. 353-94-51 László, a Szépnyűvészeti Múzeum főigazgatója Melles, a Project. Ennek milyen vagy? Mit kell itt mondani? Miniszteri biztosak. Miniszteri biztosak Péter itt vagy? Igen, itt vagyok. Jó, akkor kérdeztet. Réces, mutatkozzál be, szépen. Jó Én papvétel vagyok, és a Petőfi csanakban most már 25 éve mi rendezzük meg a bolha piacot, mint egy hétvégi rövettet, szombat és vasárnap, és nagyon sokan aggódunk. Én itt vagyok. Igen, figyelek, jó reggelt kívánok! Igen, jó napot kívánok! Tiszteletben most igazából az van a mi kérdésünk, hogy van-e arra valami terv, hogy ez a, ez a fajta piaci látványosság, akár a ligetben, vagy valahol máshol azért megmaradna, hiszen ez 25 éve ismert, és most már világon mindenhol már található, mint Limarget. Igen, ugye számos európai nagyvárosban létezik egyfajta ilyen bólhapiac, régiségpiac, hétvégeken. A a biztosan nem, hiszen ott az Új Nemzeti különböző fog megépülni, pedig különböző lebontásra kerül. Az, hogy a Városléketen belül, Kerüllek kialakítás egy ilyen hely, ezt nem tartom kizártnak, hiszen most fogjuk kérni azt a pályázatot majd tavasszal, amelyik a ligetnek a táj kertészeti, tehát az egész parkját, a ligetet magát berendezi. Ebben jöhettek javaslatok például egy ilyen ideiglenes hétvégi eh, piac is, de hát Budapesten még számos más helyen a főváros kijelölhet, tehát ha és amennyiben a ligeten belül nem, én azt támogatni fogom, hogy a fővárosban, egy olyan helyen, ahol csak bent van, tehát nem kell kimenni az a város szélére, egy ilyen típusú kultúráltan megrendezett és megfelelő színvonalon, hogy úgy mondjam, menedzselt bolha piatt működjen továbbra is. Mi lesz a Petőfi Csarnok épületének a sorsa? Az épületet ugye, amely már soha nem volt egy szép épület, de ha most nem. megnézzük... Nemcsak, hogy lepusztult, hanem gyakorlatilag tényleg igazi ronda épület. Tehát én építetlen nincs szükség Pesztán, tévedés volt megépíteni. Most építészeti minőségét tekintve ez lebontásra kerül, és helyette fog felépülni. Nagyjából lehet tudni, hogy mikorra jut el oda a Markoló? Ennek az évnek a végén már bontás lesz. Péter? Péter? Itt vagyok, én itt végig itt Rendben van, azt kérdezem, van-e kérdésed, nem véletlenül? Igen, még lett volna, igen, igen. Tessék. Még azt megkérdezném, hogyha megengedi, hogy ugye mondta, hogy esetleg erre egy pályázatot írnak ki, hogy ott egy valami önök által is támogatott bolnapiacot esetleg megszervezni, megrendezni. Hogy van-e arra lehetőség, hogy azok, akik most már fél csinálják, hogy erre valami le, ö, ö, utat kapjanak, és hasonlóképpen mi is belekerüljünk ebbe a fajta ö, rendezvénynek a megszervezésével? A főtasszadig folyamatosan tárgyalunk, hiszen az biztos, hogy amíg a Liget ö, sorsa, tehát a Liget ligetet átalakít, az egész parkot rehabilitáljuk, ez 18-ra fog elkészülni. Tehát van egy átmelyik időszak mindenképpen, ugye néhány év, amíg a Ligeten belül nem lesz bolha piac. A fővárosnak, tehát az őszig azonban lesz, tehát megnyitom önöket, hogy szeptember végig biztosan erre lesz lehetőség, hogy ezt a teljesen mértőnk kultúrált megfelelő körülnéket biztosító feltételendszerűen működjön. A fővárossal akkor a tárgyalási pontok közé is fel venni, hogy... Magyarul csak annak érdekében, hogy én legyek az, aki érzéketlen sebész, Mindaz, mindazok, akik a tevékenységüket úgy akarják folytatni, ahogy eddig folytatták, azzal számoljanak, hogy október 1-től 2018 valameddig ezt máshol kell folytatniuk, mert itt nem tudják. Így van, és mi ebben segíteni fogunk a főváros irányában, hogy legyen erre le lehetőség. Péter. Még az utolsó kérdés, ha megengedi, azt kérdeztem volna meg, hogy ugye azért október már az hidegebb napok, és mi azért télen is működtünk, hogy valahol ez üzletileg nem lenne. Péter, szerint Péter még azért de... az nem lehet. csak egy kérdés volt. Na de Péter, ez érted? Szeptember végéről volt szó, most, ez, a, most ne kezdjünk már alkudni a bánnal az ügyben, okay. hogy most nem lehetne a szeptember-október. <gül> Illetve meg lehet próbálni, de ez olyan, mint amikor az ember az osztályfőnökhöz azt ho fordul, hogy ezt az egyes nem lehetne kettesre konyarintani, de az már egy olyan gázos pillanat. Ennek ez most nem egyes, azt gondolom, ez egy megnyugtató távlaszt. Figyelj, addig... figyelj, figyelj, Laci, azért nézzél azzal szembe, hogy aki ott csinált ezt éveken keresztül, ö, annak fája lelke, hogy ö, októberben el kell mennie. Ez de... világos, de lesz megoldás. Oké. Okay. Péter, ennyit tudtam mondani. Ó. Oh. Sajnálom. De amikor egyébként tájkoztattalak téged, akkor sem mondtam más. Most egy másik hallgatót szeretnék, aki korábban jelezte, utána pedig bárki telefonálhat, mert hogy itt nincsenek ilyen előre megvesződők. Viszont, viszont hallásra a Tisztát úrnak elnézik. Igen, jól csinálom. Igen, igen, igen, helyettem is udvarjas vagy, ami egyébként nem létezik, mert helyettem lehet más udvarjas. Akit most felhívok, ő nagyjából fél órával ezelőtt telefonált, és utána mindenki kérdezhet, illetőleg, ha nem kérdeznek, akkor én kérdezek. Jó reggelt kívánok! Ön az, aki hívott engem nagyjából fél nyolc előtt? Így van. Le kéne halkítani a rádióját, mert egyébként kétszer fogjuk egymást hallani. Önből érdekes, én nem vagyok annyira. Pillanat, csak megállok egy picit. Oké. Oké. Egyébként az alkotás úton már van olyan trafipax lámpa, ami már képes ott valahol a Mompar környékén van ö, olyan fényképet csinálni, ami mutatja, hogy önökén van -e biztonsági és egyebek. És csak azért mondom, hogy érdemes megállni, és hogy az ne kapják el azért, hogy mozgó autóban telefonál. Figyelünk, figyelünk, ha van mire. Uram, ez így nem fog működni. Még egyszer, én ezt kérdezem, hogy itt van-e vonalban, kérdezze vagy elköszönök? Igen Akkor hajrá a vonalba, igen. Jó, de akkor megkérdez Elnézést, vagy kérdez, vagy elköszönök Aló. Még egyszer mondom, és utoljára Adásban van, kérdez vagy elköszönök öntől Jaj, elnézést kérek szépen, a Városligettel kapcsolatban Lőrind Zoltán vagyok, egy pavilonos tulajdonos. Hát lenne nekünk egy pár észrevétel, mivel nyugdíj előtt áll az ember, kb. ötven családról lenne szó. Ezek idáig nekünk a megélhetésünkről volt szó. Most ezek után, hogyha meg fognak szűnni a pavilonok akkor ez az ötven család, ez most se lakás, semmit, se a családját nem tudja eltartani. Ad egy, ad kettő, ad kettő pedig ö, ö, meg se kérdezzek bennünket, hanem csak egyszerűen... Jó, itt meg egy pillatra, és hagyjuk, hogy meg Bár László reagáljon, és aztán lehet üsmét kérdezni. Jó. Reggelt, jó reggelt kívánok önnek is, ugye, hogy a hallgatók tudják, miről van szó az a bódi sor, amelyik ott az állatkerttel szemben így van, mondanom, hát minőségében ott égtelenkedik. Én nem azt mondtam, és nem azt mondtuk, hogy nem lesznek pavilonok a Városligetben. Ezeknél építészetileg, hogy ő mondjam, nem szó, hogy jobb, egyszerűen jó szimonak kell lenni, mert ez tarthatatlan. Tehát amit évtizedok, a zajlik, ez a gadi, ez nem méltó az a Városligethez, ami a Városliget most is főleg a jövőjében lesz. Tehát lesznek, lesz pavilonpályázat, de nem ezekkel az épületekkel, és bizony az áruknyáltat is végig kell gondolni. Tehát kell a város Ligetben, Lúdvalon természetesen, kellenek e, e, jó minőségű. Igen, én ezt e, aláírom, ez tény és való, ezt köszönjük szépen, e, de mi szeretnénk számítani magukra. Egy más típusú, egy emeltett színvonalú a Liget... jó, egy másodperc egy másodperc ürelmet kérek, mert egyikről is tudja, hogy időnként olyan, amikor nem hallják egymást, mert vannak kimaradások ez egy ilyen rádió, sajnálom, de szól. Azt kérdezem öntől, a pavilon tulajdonostól, ön egyébként kivel kötötte a szerződését, mennyi időre a szól? A, a városfüggeti ZRT, amik most alakult meg, kérem szépen, egyenesen. Bár, bár, bár, bár, bár, bár, bár, bár. egy jogi eseteket nem csinálunk belőle, de azt kérdezem, hogy ez a szerződés, nem, nem, nem, nem, egy nem másodtesztő, Hat kérdezek a, a maga a szerződés mennyi időre szól? december 31-ig. Ez így, így volt idáig a, a fővárosi, ö, fővárosi ö, nem tudom kivel, aki ezt... Jó, akkor én azt kérdezem a főigazgatórtól. Laci, azt áruld el, hogy korábban mondtál egy dátumot, ezek a, du, ezek a pavilon tulajdonosok kaptak-e már levelet, és ha igen, az miről szól, ha nem kaptak, mikor kapnak, és miről fog szólni? Azt kell tudni a tisztelt hallgatóknak, hogy minden évben csak egy évre kapnak a bódi tulajdonosok fennmaradási jogot. Ezek nem épületek, nem építmények, ezek gyakorlatilag ideiglenes épületek, és minden év december 30-ével meg kellett hosszabbítani egy évre. Különben ez. Já, tehát mindenkinek úgy van itt joga, hogy igazából csak év végéig. Ezt az év végét most is megkapták, de jeleztük már most jó előre hogy a következő évben ilyen formában ez a tevékenység nem folytatható, egy sokkal emeltebb minőséget várunk el, tehát igenis van idő a fölkészülésre, és korábban sem volt egy jogi értelemben, korábban sem volt nagyon biztonság. Jó, de én jól értem, hogy ugyanazt mondod, csak még nem mondtad, mint amit a Petőfi csarnokos telefonálónak, hogy a 2016 és a 2018 közötti időszakban nem biztos, vagy nem majd elmondod, lesz ilyen tevékenység a lehetőség a városligetben. Én azt mondom, hogy lesz lehetőség, csak egy sokkal emelted színvonalon kell azt. A két időpont között is? Már közben is lehet, én nem... Az... Ki fog kírni pályázatot, mikor és Tehát erről mit tudsz mondani annak, akinek ott most van a boltja? Azt mondjuk, hogy mi ebben az évben egy olyan design pályázatot fogunk kírni, aminek az alapján világosá fog válni, hogy milyen típusú pavilonokat... Nagyjából milyen határidővel fog ez kíródni? Ez azt gondolom végig látható és világos. És lesz. megvalósítását tekintve? Azt kérdezem, hogy megvalósítását tekintve, Laci? Igen. Tehát megvalósítását mondjam, tek... az jövő tavaszra, jövő tavaszra lesz arra a lehetőség, hogy azok, akik ezt az emelkebb színvonalat képesek teljesíteni, azok a... a Még egy utolsó kérdés, és aztán a telefonálója a szó. Jól érzeme azt, hogy ezeknek az új építményeknek a megvalósítása anyagilag jóval nagyobb teher lesz, mint amennyi eddig volt ezeknek a mostani pavilonoknak az építése. Ez a kérdés. Azt kérdezem, hogy a főigazgató elveszette az étterben. Én itt vagyok, én figyelek. Azt kérdezem, hogy nagy valószínűséggel ezek az építmények komolyabb terhet rónak majd a tulajdonosokra, mint ami az eddigi bódék kialakítása vagy pavilona kialakítása volt. Ez így van, csak az a helyzet, persze, egy jobb minőség többbe kerül. Oké, okay. helyzet... akkor most azt kérdezem, a jelenlegi. Annyi és állampolgári joggal ligetben, bódét fenntartani az idők Oké, okay. rendben van, akkor azt kérdezem, aki telefonált, elnézést, hogy egy idejére átvettem a kérdést, ön következik. Ha van kérdése tegye fel. É, igen, annyit szeretnék még igazgató úr kérdezni. Lőrinc Zoltán vagyok a 9-es számú Pavilonra. Mennyi esélyünk van arra, hogyha ne talántán építenek, hogy azért a vételi jog, és nem fog az egekbe szökenni azért, mivel hogy a megélhetésünkről ez tény és való, ebbe igaz a banalszat, mert valamikor a régi korszakban, nem akarom kimondani, hogy a kommunizmusban ez volt a trend. Elnézést, ön, elnézés, hadd kérdezzen meg, ön mióta pavilon tulajdonos ott? Az élettársam 35 éve, én meg 11 éve. Igen. Nem 11. tegnap kezdték? Kérem. Mondom, nem tegnap kezdték. Nem, igen, igen. És akkor most ezért szerettem volna az igazgató, hogy még nem látunk semmit, tehát semmi tervet. Csak egyszerűen nekünk szegezték a kérdést, ultimátumot adtak, hogy december 31-én ez és ez, etetre, etetre, tehát jogi kérdésekre. Az abban egyezünk meg, úgy, meg, hogy, hogy ez nem Egy másodperc tőlem. Ugye annyiban ultimátum, hogy most lehet tudni, hogy jövőre nem az folytatódik, mint ami eddig volt, de ahogy én értem, a december 31-e az mindig egy záró dátum volt, hogy mi lesz január 1-től, az átmenet folyamatosan kétséges volt. Így van. Igen, igaz. igaz. Főigazgató igazgató? így volt. tudsz bármi biztatott mondani? Meg fogjuk teremteni azokat a feltételeket, feltételemzetet, amit ha vállalni tudnak a jelenlegi üzemeltetők, akkor lesz, hogy mondjam, előnyük a tekintetben, hogy folytathassák ezt a tevékenységüket. 353-9451 felszabadult az egyik vonal, ha kérdezni akarnak hajrá, bárki, bármit, ami a Városligetvel kapcsolatos, beleértve természetesen a szépművészeti Múzeumot is, múzeumi kérdésekben is, up to date kell, hogy legyen a főigazgatúr, 353-9451. És még mielőtt, mert hogy most nem csöng, lehet, hogy senki nem fog kérdezni, ez önökre van bízva, érintettek és nem érintettek, eddig érintettek, telefonáltak, azt akarod tőled ez az elmúlt két, de már van telefonáló. Egy P-betű elnézést a P-betűknél nem lehet tudni, hogy ők nem rám tesznek-e, vagy rád valamilyen megjegyzést, ha az, akkor repül, ha nem, akkor kérdez. Jó éget kívánok! a vakok kertjében mi lesz a város dékelővévő vakok parkja? Van a vakoknak egy parkon, uh -huh. hogy kell, Igen. Azzal miatt uh -huh. Nagyon szépen köszönöm. kívánok. Természetesen nem megtartjuk, hogy nem megtartjuk, hanem fel is újítjuk, hiszen a Liget projekt egyik legfontosabb része, hogy a meglévő és fontos, tehát vakok kertje, focipályák. Ezek mind-mind jobb minőségben működnek a jövőben, tehát az a megindító megmarad, felújítva fog tovább működni. Újabb kérdező van. Jó reggelt! Hölgyem! Hello, én vagyok! Ön, ön, ön! Jó reggelt kívánok! Én azt szeretném kérdezni, hogy az rendben van, hogy a bolha piacot három évre átmenetileg megszüntetik, de amíg nem kezdődik meg effektív az építkezés, akkor miért kell addig is, tehát miért nem működhet addig is? Kezít itt ugyanis ahhoz, hogy építkezéshez zözesen le kell bontanunk a Petőfi csarnokot, és az év végén elkezdődik el meg a bontás. Tehát a bontás időszakában már nem tud működni a vonatidat, és azt ígértem, hogy közben fogunk járni a fővárosnál, hogy valahol jelöljenek ki egy olyan területet Pesten, ahol ez a tevékenység a megfelelő színvonal tovább folytatható. Van újabb kérdező. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Jó reggelt, szia! Vaci Füse Péter vagyok, ugyancsak ősi Városligeti lakos. Füse Péter, szervusz! Örök, és köszönöm szépen, hogy felvállalod a, a liget rendbetételét. Számomra viszont az a, az a, a kérdés továbbra is fönt van, hogy miért szükséges és miért muszáj az új múzeumépületeket oda tenni, miért muszáj az új negyedet oda vinni, miért nem próbálunk még nagyobbat álmodni és jó ez most egy akkora álmodás volt pe pe pe pe volt pe pe pe pe pe pe pe pe pe pe pe pe pe pe pe pe pe pe pe tehát, hogy még nem lehet még nagyobb a tárolódni, és Podmanitskyhoz hasonlóan az a, a, a múzeumokat, illetve azokat a csodálatos épületeket egy új, még ugyancsak felfedezetlen város részfejlesztésére fordítani, és ott is megindítani a 22. századot. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a kérdést. Azt kell tudni, hogy Péter, mi általános iskolában jártunk együtt, talán utoljára 20-30 éve találkoztunk. Köszönöm a kérdést, ez egy fontos és sokszor felmerül kérdés, hogy miért pont ide. Aha. Itt 150 éve e, alakult ki a Ligetben egy olyan város észre, hogy teljesen unikális e, Európában söt a világon. A Ligetben 150 éve az elődeink beletették az intézményeket. Állatkertet, műjékpályát, szétművészeti múzeumot, közlekedési múzeumot, Vajra Hunyadvárát, Szétségi Füldöt, tovább. Itt kialakult egy különleges együttese és egyensúlya kultúrának, szórakoztatásnak és zöld felületnek. Amikor újat tervezünk, gyakorlatilag ugyanezt csináljuk, mint elődeink, ezen a nyomvonalon megyünk, ezt tesszük teljessé. Tehát az volt a -e fontos, hogyha behozzuk a múzeumokat ide, egyfelől ugye le is bontunk épületek, tehát a bontás és az építés egyensúlyaként nem növekedjen lényegesen a beépített nem is fog 5,5-ről maximum 7%-ra, és a zöld fölöttemben növekedjen. Ugyanis a zöld felület ma csak 60%-os a ligetben, ezt felfüggörni 65-re a rengeteg lebetozott területnek a felbontásával, vagy nem lebetonzunk, hanem itt nagy felbontjuk a, a ligedben. És mégis miért kell ennek ezzel együtt, és miért nem egy úgynevezett barna mezőre, amire utaltál, hogy egy felfedezetlen városrész, Cseppel-Sziget északi rész, Rákos rendezői pályaudva, sok minden fölmerült. A helyzet az, hogy önmagában a múzeumi együttes, ha telepítenénk egy új múzeumegyedet bárhol Budapesten, nem volna kellő vonzerő, ahhoz, sőt, nagyon figyelmeztető a műpa eset, ami szinte egy barna mezőre települt, mert a volt Ferencfási pályaud a helyre, Nincs igazán, csak az intézményekben mennek ki az emberek a MIPÁ-ba, de nem akult ki egy új város része, egy különleges új vonzerőként. És sajnos múzeumi együtteseink nincs nekünk monalízenk, amiért az emberek elvándorolnak a város legszílére is, akár hazaiak és külföldiek. 150 milliárd forint közpénzre fog kerülni a liget megújítása, fejlesztése, bővítése múzeum együtt. Az a fontos, hogy ez a közpénz vissza is térő, ez pedig csak akkor lehetséges, ha olyan vonzerővé tud válni a projekt egészre, a fejlesztés egészre, amely európai szintről is látható vonzerőt jelent. Önmagában a múzeumok erre nem volnának képesek, ellenben az a intézmény együttes amit a megújított liget jelent, a régi épületekkel, régi intézményekkel, a bővülő állatkerttel, az intézmények, amit az előbb soroltam együtt, plusz az új múzeumok, az már egy európai rangú vonzerőt fog jelenteni, erre készültek tanulmányok, független európai rangú cégektől, akik azt mondták, hogy tíz éven belül nemzetgazdasági szinten megtérül a betett pénz. És ez kardinális, mert különben sem a Ligetre, sem Múzeumbra nem volna a ma Magyarországon 150 milliárd. Így gyakorlatilag mi ezt kölcsön kapjuk majd az államtól, a kormánytól, és tíz éven belül, ez a, meg, a megnyitását követően vissza fog térülni, nem a múzeum természetesen, hanem a, a hotel fo, többetfoglalásokból, az éttermekből, tehát a turisták költéséből. Ezért kell ezért kell a liget, hogy folytassuk azt a hagyományt, amit még egyszer mondom, nem valaki bölcsön egy írosztal mellett a talált ki, hanem egyszer megnéztem, Izrael ott a ligetben 150 éve, és egyszer ezzel a hagyományon itt megyünk tovább úgy, hogy közben a is megújtjuk és bővítjük. 353-9451 az elérhetőség. Most éppen nem csöng a telefon, hat kérdezzem azt meg, bár most csöng egy másodperc türelme nem szeretnék olyan telefont beengedni, amelyik zavaró. Jó reggelt kívánok! Háló! Hm. Jó reggelt az adományozó tulajdonos sírjával mi lesz a város? Ugye? Egy kicsit hangosabban, ha beszélnek, akkor lehetne érteni, amit mond. Az adományozó tulajdonos sírjával mi lesz a ligetben? Fúj hogyha mond ez valakinek valamit. I igen, egy sír a ligetben, személyen ez egy kő, ez meg fog maradni, és ápolni fogjuk a jövőben is. Semmilyen, semmilyen, hogy mondjam, zavart nem fog szenvedni, vagy bármilyen sérelmet sose szégyeltem a tudatlanságomat, bár büszke voltam rá. Egy másodperc türelmet kérek a betelefonálótól, tehát öntől egy pillanat türelmet kérek. Miről van szó ez? Hol van? Tehát, uh, hogy... vagy, volt egy, egy derék ügyvédember 19-vel a belső felében, aki uh, az akkor épülő ligethez is uh, nagyon szerte a ligetet, adományozott pénzt a, a, a liget számára, és azt, uh, azt is kérdezik, hogy itt temessék el a ligetben. Ez itt van az Olof Pálmeház egy uh -huh. sírkő, de és ezt a sízlet természetesen meg fogjuk őrizni és vigyázni fogunk rá. Nagyon szépen köszönöm. Jó reggelt kívánok. Jó reggelt is nem vagyok a Magyar Beutaztatók Szövetségétől. És azt hiszem, egy én... üröm, el, el, el, mi az a Magyar Beutaztatók Szövetsége? Be, van olyan beutaztató irodák a külföldi turistákat. tervezünk kösz, Magyarországra. Kösz, köszönöm szépen. Van egy szakmai szövetségünk, Köszönöm. Az képvisel. Köszönöm. Okay? Most éppen A projekt kapcsán, hogy nem tudjuk, nem látjuk egyértelműen, hogy a turistabuszok hogyan tudják megközelíteni a Hősök terét, a Gellért fürdőt, a Szécsegyi fürdőt, bocsánat, illetve hogyha a rendezvények vannak, akkor hogyan tudnak a buszok a jövőben megállni a, a Szépművészeti Múzeum előtt. Erre szeretnék valami egyértelmű választ kapni. Természetesen, hogy a, most rendkívül fontos, ahogy jeleztem is a, a projekt egész a szempontjából, és a folyamatos minden a élet szempontjából, a turista buszoknak, hogy letehessék a látogatókat, akár a, a múzeumok előtt, akár a hősök terén, buszöblöket fogunk kiképezni, Leteszik a turistákat, és aztán azonban a buszparkolás meg fog szűnni természetesen a, mondjuk a műcsarnoknál és a, a, a ligetben. A Vágány utcában, tehát innét egy pár percre lesz ki ez egy óriási buszparkoló, a buszok oda... Ez egy időben a, meg lesz azzal, hogy ez elkészül? Igen, igen, igen természetesen. Tehát ez, ez, ez együttes uh -huh. fejlesztjük, és a buszok elmennek, és amikor befejezték a, a, a látogatást, akkor egy telefon, és már jönnek is. Tehát magyarul meg lesz oldva a buszparkolást, innét pár száz méterre, és bármilyen akár rendezvényhez bármilyen kapcsolódóan ez lesz a megoldás. Kérdés? Igen, van még egy kérdés, hogy mi történik a 5 perc flesre leszálló japán turistákkal, és kínaiakkal, és oroszokkal és amerikaiakkal. Azt, akik nem kívánnak fél óránál többet semelni, hát az öt perc az tényleg minimum fél óra, ugye, a busz pedig valóban két-három perc alatt a Vágány utcai megelbe fog jönni. tehát olyan röviden turista nem jön, amiatt a busz nem tudna a Vágány elmenni, vagy visszajönni. Egy másodperc ürem, elnézést, a betelefonálótól kérdezem, hogy ez egy igen. jelentős számú embere vonatkozik, aki igen, leszáll, igen. nem megy be, körbesétál, fényképez, igen, tehát számukra a fél óra a sok? Sok, sok, sok. Hát nagyon sok olyan turista van, aki Budapest városnézésre három óránál többet nem tölt el. Uh -huh. Hát most el, elnézősz egy busznyi turista, amíg leszáll az önmagában több perc, amíg felsorrakozik a hősök felé, megcsinálja a fotóit, a szelfieit, mindent. Tehát én kizártnak tartom, hogy ez negyed óránál rövidebb lehessen, per definíció nem. A busz igenis el fog gurulni a három perc feledő Vágány utcába, és majd visszagurul. Ez el fogja riasztani az önvéleménye szerint a turistákat? Nem fogja természetesen. Most a telefonálótól kérdezem. Mi, mi, hát a kérdés nem értettem Mogy el. El fogja riasztani a turistákat? Kétségek merülnek fel a szervezők részéről. Mármint a mi részünkről, hogy ez hogy fog valóságban működni, el tudjuk uh -huh. Azt kérdezem, hogy a Vágány utca az pénzért fog működni? Gondolom pénzért. Biztos. Biztos. A jelen pillanat ugye ingyenes a parkolás, nyilván egy olyan sávos parkolás lesz, hogyha csak 15 percig akar beállni a busz, hát annak, hogy ügymény azt a, én nem tudom, 200 foldot valószínűleg ki fogja tudni fizetni bármelyik beutaztató, tehát ez gyakorlatilag praktikusan nem jelent költséget. Én attól tartok, hogy az lesz, hogy óriási buszpörgés lesz a hősök tere körül. Mert senki sem fog beállni a parkolóba, hanem tesz egy kört, amik a, a egy fotóra, lesz a Én Nem lehet hányosan hajtani busztató majd a végén, a hősök egy park lesz, tehát a hősök tere um. nem lesz törgés. A Magyar, a egy pillanatúlem, pil pil ez fontos, magyarul az a körforgalom, az a kvázi körforgalom, ami eddig volt, az megszűnt? Megvisz, Megszűnik? Park lesz. Megszűnik a Koskáros sétányra való ráhajtás is. Hát akkor. Itt a Szécsényi fürdő. Tessék. elnézést, Szécsényi Fürdőbe hogy fogjuk elvinni a rokkantokat. Természetesen meglesznek azok a behajtási pontok, azok a célforgalompontok, amelyek a város, a Herminaút és a jelenlegi ugye, állatkerti körúton. A célforgalmat be fogják engedni, tehát turistabuszokat, taxikat, megkülönböző félzésű járműveket stb. Tehát a nagy intézményeket el fogják érni a látogatók, és ez megnyugtató. Jó. Köszönöm szépen. meg hozzá, én azt gondolom. Köszönöm szépen. Öntől elköszönök. Laci, neked adok négy perces pisi szünetet, és utána visszahívlak. Köszönöm. Én is. A műsort az Uglói Önkormányzat támogatta. 353, 94, 51. Fia Magyar Hangja. Köszönöm szépen! Én is vagyok, akkor beraklak az adásba. Ki fog derülni, hogy lesznek-e újabb hallgatói kérdések, én kifejezetten örülök, hogy nem csak azt mutatja, hogy emberek telefonálnak, akiket ez a probléma ér érint, de ezt a rádió hallgatják, ez a két halmaz, ha lefedik egymás annak az ember őrül. Függetl láttam, hogy 10-15 évvel ezelőtt az ilyen fórum jellegű beszélgetéseket ki beszélgetéseket állhattam, az ilyen szolgáltatásnak, közben sem láttam akkor a szerepét, mint most, de azt gondolom, hogy az ember, ahogy idősödik, nem feltétlenül hű. Azt kérdezem tőled az előző telefonálok, mi de annyit beszéltem, nem véletlen, hogy hát ha befut egy újabb telefon, újabb telefon futott be. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Azt szerint én megkérdezem, miért kell lesz műsortadó fizetői pénzből támogatni? Ezt ne a... a... a, a, a... Bár Lászlótól kérdezze, szándékosan én raktam. Szólok elnézést, tehát csak nem voltam pontosan a kérdés. Miért kell adófizetői pénzből támogatni az én műsoromat, amit nem tudsz, mert ugye a zuglói önkormányzat. Vagy a Ligetről van szó? Igen, igen, igen, igen. Tehát a zuglói önkormányzatnak a szignálja volt ki. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok, szeretettel köszöntöm a főigazgató urat is. És ott voltam talán három vagy négy évvel előtt a főigazgató múzeumban abban az éles, kicsit fiabálós amikor szó volt, hogy a szép múzeum alá terült egy, egy helység, ahol lehet visszálkodni, enni, inni, stb. stb. stb. Igen. Nagyon örülök, hogy az abba maradt, hogy egy ilyen grandiózus term valósult sok sikert és sok szerencsét és sok előtt, és kívánok még, még volt a úrnak mendig lesznek. Köszönöm szépen, igyekszünk helytelni. Úgy ez egy nagyon érdekes Székszéksz. telefon, mert ugye most visszavisz bennünket az időben egy olyan pillanatig, amiről már volt szó, amikor ugye arról volt, hogy a Szépművészeti Múzeum hogyan fog megnőni egy föld alatti résszel, erre volt pénz, volt terv, aztán már csak terv volt és pénz nem, és sokszor vetődött fel annak a kérdése, vagy ha nem sokszor, akkor most megkérdezem, hogy vajon a mostani projekt és annak a projektnek a megszűnése között van-e bármilyen összefüggés? Um. Nincs összefüggés, ebben az értelemben van, hogy a kormány, amikor döntött, hogy a szépű bővítése abban a formában ne valósuljon meg, egyúttal döntött arról is, hogy egy valóban, hogy a tisztelt Betalfán mondta, egy, egy sokkal grandiózusabb terv valósuljon meg a Lige múzeumban. de akkor konkrétan abban az időben azért mind a ketten tudjuk, hogy te közel voltál ahhoz, hogy egy kisebb karba beledőjél. Nem, nem akartam beledőlnek is. De vidám se voltál. Volt öt éves munkánk, de én mindig bízom abban, hogy ez, ez nem veszik kárba, és nem is veszett kárba, hiszen a szépművészeti múzeum is benne van egyébként a mostani megújítási tervben. Be is zártunk már, elkezdődtek a felújítási munkák, és nagyon sok mindent meg fogunk valósítani. Új, új kihájtótereket nyitunk meg, új ételmet alakítunk ki. Tehát egy a, a szépművészeti múzeum egy jelentős átalakuláson és gazdagodáson fog átmenni a látogatók javára. Tehát úgy kell mond azt kell mondom, hogy az erre való előkészületek nem, nem volt kidobott energia, és hát a Romain West nem is beszélve, hogy ez a, ez a fantasztikus e, új terv, a teljes megújítása, hát ez ezerszer izgalmasabb hogy úgy gondolom, a város és az ország számára, Köszönöm. mint az a picike tervünk. 353 3.94, Mi lesz a cirkusszal? A cirkusz új cirkusz lesz, tehát mindenképpen e, e, lesz egy megújult épületünk. Arról a, végső, a végleges döntés rövésen megszületik, hogy az adott helyszínen fog megújulni, a ligeten belül egy, egy másik helyszínen. Ez néhány napon kiderült, egy biztos, egy abszolút megújult nagy cirkusz lesz része a liget Budapest. De a ligetben lesz ez a Annal nagy cirkusz? A fókusznak, annak a családi ö, ö, tematikus élményparknak, városrésznek ez is egy kiemelt része. Az a kérdés, hogy ez a ligetben lesz-e, vagy sem, ki dönti el, és mikor? A ligetben lesz természetesen, és ahogy eddig, eddig is minden lényeg jelenéről a kormány döntött, erről is a kormány fog dönteni, és azt kell mondanom, hogy a következő egy-két hónapban belül megszületik ez a végleges döntés. A megújításról már meg a döntés, a helyszín, illetően az alternatívák közül dönteni fog a kormány. Köszönöm. Jó reggelt reggelt kívánok, Antti Júlia vagyok. Szia. A Liget projektel kapcsolatban kormánydöntés van, hogy sokat nem lehet vitatni, hogy igen vagy nem. Arról azonban sajnos Pán valamennyi nyilatkozatát talán nem ismerem, ezért feltenném a kérdés beszélte, hogy ez a tanulmány, amelyet a kormánydöntés után hoztak, és amely arról szól, hogy ez jó, és milyen haszna lesz, ez a tanulmány, ezután a tanulmány után hogy ennek alapján, ki a felelős akkor, ha nem így történik? Ezek a megaberuházások a világ minden pontján tovább tartanak, és többek kerülnek, erről nem kérek választ. Arra kérek választ, hogyha nem hozza meg azt a bevételt, amit most számítanak, akkor uh, ki lesz akkor a kormánybiztos, ki lesz akkor a felelős, és a tanulmány szerzői felelnek-e azért, hogyha nem jól számoltak. Köszönöm. Én is köszönöm. Ugye, Két lehetőség van, ha jól számoltak, akkor meglepkezni, hogy ki, ki kap ezért a bícséretet, jutalmat, és a büntetést, ha nem. A KPNG-ről van szó, amíg a világ egyik leggyítesebb, legfontosabb tálcsolató címke. Azt kell mondanom, az ő renoméja, nyilván rendkívül fontos nekik, hogy olyan prognózisokat adjanak, visszafogott prognózisok, a prognózisokat meg is valósul. Tehát ne felejtsük el, most emlékezünk vissza a a 9-11-re, hogy egyetlen egy terrortámadás a világ egész turizmusát visszavetette évekre. Tehát van számos ilyen esemény a világban, amely egyébként teljesen független az adott projektől. a KPMG azt mondtam. Ha én a kommunikációs tanácsadó lennék, én biztos, hogy nem a 11 en vagy nem tudom, mi jöttem volna elő, de mindegy Én ezt értem, hogy átalakítja, de talán a városlegett átalakítását mégis az ikertörnyok lebombázásával, vagy levadászásával hozok összefüggésbe, ez csak jó indulatú, mondom neked. olyan negatív folyamatok, amik teljes. Értem. Ér értem, csak próbáltam. Oké, okay, az hogy a normál menetrendet tekintve, meg a normál tekintve egy olyan léptékű és európai vonzerejű projektet építünk, és ez sok oldalon... Ebből ebben nem vitatkozik veled senki. A Ránki juliról többé kevésbé lehet sejteni, hogy ő nem valószínű, hogy ennek a mostani projektnek őszinte híve, független attól, hogy egy múzeumlátogató és a kultúrát valami olyan szinten fogyasztó valaki, hogy az többszörösen meghaladja a magyar átlagot. Majd meg lehet a igedben sokat ebből hát Én ezt értem. A kérdése nekem nem jutott volna eszembe, de ez lényegtelen, elhangzott. Az a kérdés, megfordult-e bárki fejében, hogy x év után, ahol egyébként ugye ennek ki kell fejteni a jótékai hatását, a fűvmagot is ha elvetik, akkor x idő után jön elő, tehát adott esetben 2025-ben van-e arra a mód, megfordult-e bárki fejében, függetlenül attól, hogy lesz-e akkor ennek kormánybiztosa, függetlenül attól, hogy milyen párt lesz majd akkor hatalmon, hogy valaki azt mondja, hogy itt volt egy hatalmas beruházás, az eredmény szép, itt állnak a múzeumok, növekedett a zöldfelület is, de a kihasználtsága olyan alacsony, amiért ma azt mondanánk, hogy kicsit egy ilyen kvázi négyes metró, bár nem szeretnék én se ilyen szeptember 11-ére emlékeztető mondatot mondani elképzelhetőnek tartod de azt, hogy te 2025-ben egy ilyen esetben azt mondod, tévedtem? Hát nézzük, azt gondolom, hogy erre nem, nem biztosan, hogy a liget projektben kell kipróbálni ezt a, ezt a hogy olyan számon kérést. Valóban, hogy említett a négyes, mert ez a szóhat még sok más projektet, amelyek ehhez kapcsolódóan voltak prognózisok, amelyeket lehet verifikálni, hogy megnéz egy megvalósultak utakat vagy sem, látogatottságban, forgalomban, stb. És ha nem, akkor ilyenkor mi a terv? Azt gondolom, van idő, tehát az igazi projekt az majd 2020 környékén kezd el termelni. Erről és belül van megígérve, tehát valóban tehát 25 ig kell lesz nagyjából látni, hogy megtörtént Szerintem más projekteken ki kell próbálni ezt a fajta. Igen, -e azt a, a aki aki élni fog akkor? E a szakmáját fogja űzni, és azt mondja, hogy állok elébe annak, hogy szembesítsenek. Azt mondom, hogyha ez egy, ez egy reális és valós és ez egy valós egyébként megközelítés, akkor ezt meg lehet próbálni, más projekteket nézzük meg. Tehát akinek ez dolga, pártok, civil szervezetek és nem tudom kicsoda, csoda, neki, vegyen elő projekteket, ahol ez már látható, hogy az ígéretekkel mi van. Aztán Keresse meg a felelőst, hozzá létre a számonkérésnek, a pozitívnak és a negatívnak a rendszerét, hogy mire majd a Liget odaér 2025-ben, ne akkor kelljen a fejünket vakarni hogy ezzel, mit csinálunk, tegyék meg most. Ki. Legyenek el javaslatok, vegyék elő a pártok a parlamentben, vitassák meg, és legyen ennek a visszacsatolásnak egy rendszer. Azt kell mondom, hogy a Liget mire odaér, addigra már egy jó kidolgozott rendszerbe lehessen ezt számonkérni, ne pedig akkor kelljen, nem csak a Ligeten, ez egyébként számtalan közberuházásnál fölmerül, hát hát dolgozzák ki az erre illetékesek a megfelelőre. Szerintem minden lehetőség meg rá. Köszönöm szépen, újabb kérdező. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! hogy a városigat a téma, ahol én vasárnatlatukat ként járatok a gyerekemmel, és a hasonló sorsó gyerekek életben, apukák eseténként, még egy említővet kellene esetleg a gyermekek részére, illetve az ilyen sorban tengerészek részére. Elnézést, az ön telefonja az valójában arra vonatkozik, hogy megszűnnek azok a játszóterek, ahova most viszik a gyerekeket? De, hát program. Szociálisan általában városi idegben kötünk ki, és ott szembesülök, hogy ki mindenki van még hasonló trükköben. Úgyhogy egy emlékmű mindenféleképpen kiáll a legsűrűbben a járóknak. Ön egyébként sejtje -e azt, hogy hova fogja elvinni ezután vasárnapi apukatként a gyereket? Ne, oda nyugodtan vihet. elsősorban a most éppen a bánáról kezdett el beszélni, hogy nyugodtan vigye oda. helyzet az, hogy nem, semmi móka nem lesz, hogy ne hozza a város sem most sem a közel sem a távoli jövőben, sőt, az a cél, hát én magam itt nőttem fel a Dembészki utcában, engem is ideologattak a szüleim, ide jártam az Istvánba, itt focistam, itt dolgozom. Tehát 50 éve városliget járó lakói szerető vagyok. Az a célom, hogy ez a liget jobb legyen mindenki számára. Nem csak a múzeumban járónak, nem csak a, az a aztán, hanem természetesen. Már Pavilon tulajdonosnak mondtunk valamit, Petőfi csarnokosnak mondtunk én valamit. Lesz-e a városligetben a, a, a, a két? Na, annak a vasárnapi apukának cannot kismamának, nyugdíjasnak, fiatal akik idejárnak, jobb lesz a liget. Én ezt értem, de azt kérdezem, hogy a két időpont között megint ők ide nem jöhetnek, majd csak 18 után? Persze, hogy jöhetnek, nem lesz a liget lezárva, az építési területek nagyon világosan körül lesznek határolva, tehát a, a, az élet megy tovább. Tehát továbbra is, persze nyilván a jelenlegi állapot, a liget, aki idejár, ez a, a tisztelt betelfel pontosan tudja, hogy Jó, akkor, akkor rögzítsük egy nagyon fontos dolgot, és majd akkor megmondod, hogy ezt hogy lehet aggódott esetben hollapon feltüntetni. Nem arról van szó, hogy a teljes terület másodpercek alatt építési területé válik, hanem arról, hogy lesznek területek, amelyek építési területé válnak, és a többi területen elvileg, ha az megoldható, folytatódik az addigi élet, és ez például lehet egy játszótér is. Pontosan. Természetesen a látszótéket is fel fogjuk majd újítani. Tehát itt lesznek folyamatos hogy nyitások, zárások, lezárások, mert az a helyzet, hogy minden szólításra szorul, a játszóterek is, a pihenőkertek, a bakok kertje, amire a legelején szó volt, tehát a Liget egészen hihetetlen lepusztult állapotban van, tehát a rehabilitáció az egész ligetet érinti, de nyilván egy folyamatos lesz, tehát hogy nem az, hogy a Liget zárva van, a Liget nyitva lesz, és lesznek kipítéseket, és folyamatosan tájékoztatjuk majd a látogatókat, a mindennapi látogatókat, meg az esetéket is, hogy mikor mely területek kerülnek lezárásra, és melyek azok, amelyek teljesen továbbra is látogathatók tehát minden nyitott lesz a liget az építkezés alatt is, és utána pedig mindenkinek többet fog nyújtani. 353-94-51 az elérhetőség, nagyjából még egy tucat perc, annál nem sokkal több áll rendelkezésünkre, talán majd itt adáson meg lehet egyezni a főigazgatóra, hogy mikor legyen a következő szeansz, látható módon önök érdeklődést mutatnak, és így is van rendjén, függetlenül, hogy ott laknak-e, vagy csak a gyerekeket viszik oda, Budapestnek egy olyan része, amely Amelyet nem nagyon van szerintem olyan Budapesti, aki ne járt volna a Városligetbe. És ennek kapcsán kérdezem tőled azt, hogy az első pár kérdés után kirajzolódott egy olyan kép, hogy ha nem is egy szuperszónikus Városliget, de az a Városliget, amihez az elmúlt években, és ugye mi nagyjából egyidősek vagyunk, bár te fiatalabb, hozzászoktunk, annak a képe alapvetően megváltozik, és ez egy más Városliget lesz, nem egy plázavárosliget, de egy másik városliget, de még mielőtt erre válaszolnál, egy hallgató van, a hallgató mindig elsőséget élvez. Jó reggelt kívánok! Jó napot kívánok! A fialaműsorba telefonálok? Így, ahogy mondja, benne van. Jaj, de örülök, elnézést. Farkas Andrea vagyok, és szeretnék hozzászólni. Hajrá. Hajrá! Tessék! Halló, jó napot kívánok! Farkas Andrea vagyok, és egy-két kérdést szeretnék föltenni Bán úrnak, mint volt Istvános is. Az egyik kérdésem, most nem tudom, műsorban vagyok? Teljes mértékben. Igen, hallom, Jaj, Örvendek. Na, az egyik kérdésem az lenne, hogy miért nem tesznek be, mint volt Zuglói is kérdezem, ilyen levélszerkényekben szórólapokon pár, egy 10-20 pontos ismertetőt, hogy a lakosság tisztában legyen a... Program, Én azt hiszem, hogy a nyitott a kapukat dönget, Mert van egy... Igen, mert olyan téves télfitek téves, vannak forgalom, hogy az ember egészen elképed. Én nagyon egyetértek a projekttel kettő. De van egy másod, van egy van egy ilyen újság létezik. Igen, ez nem újság, hanem kifejezetten a Városligget de ez, a De ilyen létezik. Ilyen létezik. Na, de akkor úgy látszik, hogy sok hallgató, zuglói lakos ezzel mégsem... Nem nem Igaza van sajnos, ne, egyelő nem a teljes zuglót eszedni. Zugló nagyon nagy kerület. Zuglónak csak a liget környéki részeibe és a hatodik hetedik kerületnek a liget környéki részeibe jut el ez a kiadvány. Megpróbáljuk ö, ö, megnövelni a példányszámot, hogy valóban a teljes zugló megkapja. A zugló számára, mint zuglói terület, azon... Mint és még egy, dolog, még egy dolog, ha mondjuk betelefonált ide tíz ember azok közül 90 olyan speciális kérdést tettek fel, amire nem létezik szórólap, amíg ki tudna térni. Igen, mi a másik kérdés? Én nem is erre, általános kérdések... Igen, van. és mi a másik kérdés? A... Szempontból is meglovagolják, és olyan hülyeseket... Jó, van, ha, köszönöm, ne de, de, ha eddig ez nem jelentkezett, jelentkezett el, meg, akkor ne hozzunk be. Mi a másik kérdés? A másik kérdésem pedig az, hogy a több helyen vált, nem sok helyen, de azért Európában sok helyen jártam. Nagyon sok világörökségi területről egyszerűen ki vannak tiltva a turista buszok. BKB, taxi, természetesen mozgássérült, emblémával ellátott járművek járhatnak. Nyugodtan ki lehetne szerintem tiltani a turista buszokat a hősök teréről. Jó, ahogy tapasztalom, ön nyitott kapukat dönget. A hősök teret csak megismételném, le lezárva mindenféle forgalom elő, ez valaha sétatér volt, ez visszakapja a sétatér jellegét, és ez az, az átmenő forgalom gyakorlatilag egy autópályát önt Budapest és a Ligető, az M3-ast, illetve a rávezető nap, órán naponta 15 ezer autó megy át, ez meg fog szűnni, a turistabuszokat pedig egy leszálló öblök lesznek, leteszik a turistát, elmennek egy Vágány utcai parkolóba, és majd viszállnak a turistáját, tehát az a fajta valóban terhelése és túlterhelés a ligetnek gépkocsival, turistabusszal, ez meg fog szűnni. 353 94 -51. amíg nem telefonálnak, addig érvényben van az én kérdésem, ez egy egészen más város lesz-e, mint ez mind a kette hozzászoktunk? A minőségben mindenképpen, jellegében nem. Azért sem, mert nem is kell másnak lenni, hiszen ez egy, ez egy szórakoztató népkert. E -e -e Jó, én arra gondolok, csak itt a hanghibát felhasználom. A, a, a Másodpercben várjál, ugye más a Vidán Park és más a Disneyland. Így van, teljesen más, de ezzel nem Disneyland lesz, hanem egy olyan, egyedülálló városi közpark, ahol nagyon magas színvonalú intézmények, az Állatkerttől a Múzeumokig, a széchenyi fürdőtől a műépáig lehet látni. Hát nézzük meg az Állatkert is milyen nagyszerű menedzset, íve kéfizetek voltkar. Egy másotra ez kérem, fú. hogy miért nem telefonált be Bár László építő, Nem tudom, erre visszatérünk, azt írja tisztelt fial Ajános Bár László mellé és elhárítja a felelősséget, hiszen őse igazán bízik abban, amit neki képviselni kell. Hát azt, hogy képviselni kell, az nem egészen igaz, hiszen hát. ez többekedben isről a te terved, az Unió által támogatott beruházásoknál, ahol előzetesen tényleges valóságosan megvalósíthatósági tanulmány készül, ott van utólagos ellenőrzés, és ha nem bizonyultak igaznak a számítások, van felelősségbevonás, és vissza kell fizetni a támogatást, üzvözlesz el B. László építémőrnek. Itt teljes Nagyon Örülök neki, ez így van. Én is azt javasoltam, hogy dolgozzák ki ezt a rendszert, amely uniós vagy nem uniós támogatásnál megvalósítja az előzetes megvalósítási tanulmánynak a kérdését, Semmilyen kifogás nincs ezért abszolút, de most, hogy bízom benne, tökéletesen százszázalékig hiszem, hogy a Ligetben létrejön terveink szerint, az jó lesz, mondom, a legegyszerűbb Ligetbejárótól, a külföldi tőstei mindenkinek, az országnak, a városnak. Tehát ez a legnagyobb projekt ma Magyarországon. Jó, visszatér, hogy csak megszakítottalak a a jövőképéről, a város már a konkrét jövőképéről? Igen. Tehát Gyarám, itt az a fontos, hogy mindenki, tehát az is otthonosan érezze magát, tehát az a vasárnapti apuk, aki a kisgyerekével megy ki, az a kisdiák, aki ott focizik, a nyugdíjas és a mama, aki kitolja a gyerekét, legyen futókör, legyenek babakocsipályák, legyenek pihenőketek. Tehát mindenki, aki jár a ligetben, az azt mondja, hogy Jé, ez az én otthonom, csak sokkal jobb lett a felújítás után. Ez olyan, mint egy... Egy ilyen romosodó lakásban, csak egyszer vesz egy nagy levegőt, na jó, akkor most összeszedjük a családnak az erejét, kreativitását, ötleteit, és csináljunk egy sokkal jobb lakást belőle. Jó, innen folytatjuk, van egy újabb hallgatói kérdés, valószínűleg az utolsó. jobb lesz. Jó reggelt kívánok. Jó reggelt kívánok, Bartos András vagyok. Azt szeretném megkérdezni, hogy egy ilyen nagy projektnél a világban sok helyen van egy telepített konténer, vagy egy helység, ahol az egész projekt áttekinthető. Nem gondoltak el, arra, hogy ezt esettek, mivel ennyi embert értek el, ezt elhelyezd ott a légetben, ahol mindenki tájékozott. Igen. Igen. Tehát erről folyamatosan. Köszönjük Köszönjük. Szépen. Köszönöm szépen, igen, mi is gondolunk erre, ugye Bécsben vannak, vagy Berlinben vannak-e jó példák, de máshogy is a én is láttam, hogy Mindenképpen lesz egy ilyen, azt gondolom, hogy mikor a legkésőbb, mikor az építkezések elkezdődnek, jövő tavasszal egy ilyen típusú konténer, vagy akár konténerek, lehet, hogy több is lesz, nem is egy, tehát az a fajta helyi tájékoztatásnak a lehetősége, sőt a figyelemmel kísérése az egész folyamatnak, az építkezésnek, a fejlesztésnek ezt biztosítani fogjuk. Köszönjük a javaslatot, de azt kell mondanom, hogy már mi is gondoltunk rá. Jó reggelt kívánok! Kívánok, tiszteletem! A Városléketel kapcsolatban, meg a Holmenbord Parkkal kapcsolatban szeretnék egy pár kérdést. Köszönöm. Szóval arról van szó, hogy a, a állatkert igazgatója, amikor vetette ezt a vidámparkot akkor meg volt határozva a magasság súly szerint kell ö, bemenni. Most meg ö, 500 forintként ö, be lehet menni, és most döngeti a melkasát, hogy most ő milyen nagy projektet csinált, vagy valami ilyesmit, hogy milyen nyereségesítette. tette. Azelőtt, hogyha ezt meg tudta volna csinálni, mondjuk mint Bécsbe, a Práterba, hogy én mint idegen beszeretnék menni, befizetek egy bizonyos összeget, érti? úgy, mint most, hogy 500 forintot befizetek és bemehetek. Azelőtt miért csinálta ezt az a e, híres doktor úr ezeket a dolgokat, hogy 6000 forint meg 2000 forint azért, hogy tönkre menjen, minél előbb ez a váro, e, városlégetnek az egyik kezéje Érted, hogy mire gondolok? Nem egészen, de talán a bájóban érted. Ugye ez, ha én, én sejtem talán az állatkertnek a a belépőjegy politikájáról van szó, amit én nem ismerek pontosan, meg kell, hogy mondjam. Ez igazából Persány tartozik. Az állatkert az egy nagyszerűen működő intézmény. Több mint egyményon látogatják egy évben. Bővítési tervekről is szó van. Ezt a konkrét kérdést azt hiszem talán észre lenne főigazgatóhoz. Intézmény. Azt kérdezem tőled, mi a következő történelmi esemény a Városliget életében? A, hát ha történelmi léptéket gondolunk, akkor mindenképpen a 2018 tavasszal, amikor... Oké, okay, okay, rendben van. Rengetek Tehát a mostani átalakulást illetően. De, úgy nem a mostani átalakulást illetően. De igen. A a látványos nagy lépés, az 2016-ban lesz, amikor első felében elkezdődnek a tényleges, tehát az első kapavágások mindenütt. A bontások is látványosak lesznek, 15-nek a legvégén, utolsó harmadában, negyedében, Petüfi Csarnok a szörnyű Hungexpolizaházak, amik a fák között bújnak meg, és a maradványai az egykori bmw nek Tehát először is eltakarítjuk a. a Ezeket a tényleg. Jó, de például a közlekedési múzeum talán már a következő hónapban bezár. Az bezár, azt nem mondom, törték hiszen ez hasonló szétészeti múzeumban. De az is, De figyelj, az neked történelmi volt a közlekedési múzeumnak az, gyakorlatilag azt kérdezem tőled, hogy nem beszélgettünk a múzeumok nagyságáról, de most az embereket nem ez érdekelte, és én nem is akartam ebbe az irányba elvinni ezt a beszélgetést. Azt kérdezem tőled, hogy észszerűen szerinted számolva azzal, hogy ilyen érdeklődés lesz. Köszönöm szépen az érdeklődést, bár ezt nincs miért megköszönni, mert. Nem irántam érdeklődnek, hanem a városléget iránt, ez csak egy szócsőként Használják fel, azt kérdezem tőled, hogy szerinted mikor lehet indokolt a következő Szeasz közöttünk itt a rádió Nagy Nyilvánosság azt javaslom, hogy találkozzunk e, e, egy jó hónap múlva, beszélgessünk, hiszen április 15-én, igen, talán ez a legkövetkező igazi mérföldkő. Magyarországon még soha olyan rangú súlyú építész, e, mezőny nem versenyzet egy épület megépítésé, mint most, amikor kiírtuk azt hiszem van, akkor ez legyen nagyjából egy hónap én múlva és akkor én ez április jó, akkor jelentkezzen előtte egy héttel, és akkor az, ebben az ezt utolsó ezt kérdés tizetői. pedig a hallgatói. Jó reggelt kívánok. Jó reggelt kívánok. Főke vagyok. Az ügyben szeretnék érdeklőzni. Nekem volt egy negyed óra abban a amíg míg beértem az autóból. Nem tudom, hogy közben elhangzott-e esetleg itt a korulási téri, parkolás, néhány szó. Jaj, volt már szó róla. De nem, nem, nem, kérdezzem, mert ki fog derülni. Hogy... Azt, azt szeretném kérdezni, én így dolgozom a Dobzsa úton. Jellemzően, amikor nincsen lezárva itt a tér, akkor itt szoktam. Réke 18-ig, és az itteni parkoló felszíneket pedig a les Kösznek, hiszen az, hogy a ligetet közparkónak használj gépkocsinak elég mélyen a liget ráadásul, ez teljesen nonszensz. Ez egy kicsit olyan, hogy vannak egyéni érdekeltségek, ez, ami teljesen észszerű és indokolható, ezeknek kell megoldást találni, de nem a ligetnek a kárára. Mi létehozzuk ezt a parkolókapacitást parkolóházban, még garázsban, azonban ez a fajta felszíni, izegetett, extenzíven használó parkolás már fog szűni, de összességében ennyi, sőt még több parkolókapacitást fogunk, épülszert parkolóként meg a ligetnek a szélein is biztosítani. Nagyon szépen köszönöm a közreműködés, és akkor én hívlak téged durván három hét múlva, és akkor durván egy hónap múlva pedig ismét kérdezhetnek a hallgatók. Köszönöm szépen. Hát kérdés nélkül nem maradtál, azt nem lehet mondani. Nem is örömmel vászol, mindig. Én nagyon drukkolok, hogy ez sikerüljön. Tehát én értem, mindazokat, akik aggódnak, azt is értem, hogy van e, épp elég okuk arra saját vagy más tapasztalatuk alapján. Egyrészt reménykedem, hogy ezt megláthatom, másrészt nem szeretném elvenni a te örömödet, az, a létrehozó körömét, és hát még ha ez sikerül, akkor nem csak a turistákról, hanem az ott mm. élők öröméről is. Ez várni kell durván, hát mostantól számítva, hát nem három évet, mert ugye arról volt szó, hogy ez tényleg működik ahhoz ahhoz kell még egy olyan 8 év, minimum. De hát... Uh beminkedjünk hát, abban, hogy, éz, hogy ez az így az lesz. A szélésre vonatkozott, hogy ezt látjuk, hogy ez hogyan működik. Az épületek 18-ban birtokba vehetők, tehát a liget, a megújult ligetet már három éven belül látni fogjuk. És azt gondolom, az az öröm... Jó, én nem régen éppen tegnap írtam e, egy hírportára Nemzeti Ellendruk címmel valamit. E, e, szívesen öregednék meg egy olyan országban, ahol a Nemzeti Ellendruk nincs akkora, mint ma, miközben értem, és a cikk is arról szól, hogy van alap ol legyen, de őszintén remélem azt, hogy ez az alaplasa megszűnik, kívánom, hogy ez egy legyen a kivételek közül. Köszönöm szépen. Ilyesköszönöm szépen Bárlástóth hallottak. Itt. És most Közéleti háttér magazin. Főszerkesztő Fiala János.